Mm. Vad gör du? Jag gör en smoothie här. Jaha, men det är ju en massa grädd i. Ja, men det ska det vara. Kan du räcka mig uh, matoljan där borta också? Matolja ska det vara det. Och majonnäs. Ja. Så det jättekonstigt Och ostbågar också. Ostbågar, precis. Mm. Det är inte så att du är sur för att jag också har gått ner massa i vikt, eller? Mm, nej, vadå? Ja, men det är ju ingen tävling det här. Nej, Mellanom. precis. Titta här. de chips kan man ha i också.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 Och jag är glad att du motstod förresten att sjunga någon ont någon sås luftballong så ah. jag tänkte att den kommer han också slänga in men det gjorde du inte. Men det nu har jag sagt det så nu bandet, kan du inte göra det Nena. Vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med mig. Mm. Och det är ju fortfarande en tidning som man kan få både i pappersform i sin brevlåda men som läses allra effektivast och oftast och bäst digitalt på nätet. Mm, vi har både en e-tidning och sen sajten som finns på www.hn.se. Vi sa du där. Blir du Hallands Nyheter nu i våran rapport? Jag har ju jobbat där i 21 år som reporter så att jag är väl lite delaktig. I företaget och i produktionen. Du är som en sån där gammal propp i vägen för de unga och heta som vill fram. Och så sitter det en sån där... Silverback. Ja. Du vet de gamla gorillorna som är alldeles gråhåriga på ryggen. Ja, ja precis. Så är jag. Mm, det är du. En propp i form av en gråhårig gorilla. Ja, jobbigt men sant. Veckans gäst är Jakob Lundqvist. Och det är ju han som spelar tonåringen William i tv-serien Bonusfamiljen. Och han är ju allt annat än gammal förutom att han faktiskt är äldre i verkligheten än han spelar i serien. Ja just det och sen är ju det som visas nu de sista avsnitten av tredje säsongen spelades ju in för nästan ett år sedan så han ser ju äldre ut i verkligheten tack vare det också. Mm. Ja, vad har hänt senaste veckan? Det har varit lite konstigt fram och tillbaka med barnen. Det har ju varit lite konstigt ända sedan vi förra veckan kom hem från Stockholm. Då kom vi ju hem mitt i veckan och det berättade vi i förra avsnittet så hade ju ett av våra barn åkt utomlands tillsammans med sin pappa mm. och ett av barnen var hela veckan hos sin pappa och så hade vi två av barnen men ett av de barnen åkte till sin flickvän för att hennes föräldrar hade åkt och lämnat deras barn i deras. Du förstod precis, vad? Jag förstod jag. Lyssna ja. vet jag. Också. Nej, ingen förstod. Hur som helst, så blev det ju en ny vecka och då var det ju påsklov, helt plötsligt. Mm. Vilket vi inte riktigt hade förstått. Men det gick ju bra. Och då har vi fortfarande kvar våra minsting heller hela veckan. Men så var det ju pappavecka. Men pappan hade ju inte hunnit komma hem från Portugal så att. Första där måndagen så var ju hade vi ett barn, men ett barn åkte hem till sin pappa fast han inte hade kommit hem än. Och sen har det varit långfredag och ja herregud, jag har inte kunnat veta vad det är för dag. Nej, lite fram och tillbaka, men nu siktar vi på att fira påskafton med god mat och goda vänner. Mm. Vi har gjort vår första uteträning också. Det var väldigt kul att få kravla omkring i lera. Det var inte så ledigt men det var lite fuktigt. Och det är lite ovant att slänga sig ner på gräsmattan och krypa och putta så här stora höbalar och traktordäck och och klänga sig i så här hinderbana. Ja, ja, det var ju, sprang jag lite också. sprang lite vid sidan om men du var ju som en där är igen <laughs> tror jag. Jag testade nog alla hinder på olika varv sådär, ja. mm. och så var det själva utegymmet hos Golden Wellness här i Varberg Så det var häftigt. Väldigt faktiskt. roligt och det rekommenderar vi och det varmaste. Mm. Och så har vi även varit på en påskpromenad. Lite traditioner nere i Vinberg. Det var jättemycket folk som... Man undrar till. var alla människor kommer ifrån. Men så kom jag på det att vi kommer ju ända från Varberg bara för att gå den här promenaden. Så det kanske är så att Halmstad, Varberg, Falkenberg allihopa samlas i lilla Vinberg mm. för att gå den här påskpromenaden. Och den är lite rolig för man får lite saker ut efter vägen och så kan man ju vinna en cykel. Jag vann en ungstermometer. Ja just det. Och jag vann lite frukt på slutsiffran. Ja. Oh. Så vi vann i alla fall lite små saker och hade väldigt trevligt. Fint väder och så pass fint väder att jag börjar känna av min pollenallergi lite. Men det är inte så jobbigt. Det kommer nog tyvärr att bli bättre. Men låter jag lite täppt i näsan så vet så ni varför. tyvärr kommer det bli bättre. Sade jag det? Jag menar att det tyvärr kommer att bli värre. Du sa bättre? Ja. Det var konstigt. Vill man inte att det ska bli bättre? Jo, det är klart. Jag har ju min medicin som hjälper lite grann. Mm. Ja, nu tänker jag att vi kör igång intervjun med Jakob Lundqvist från Bonusfamiljen. Den gjordes i Stockholm och det var lite stökig miljö. Folk som rörde sig omkring bordet där vi satt. Men det var ändå väldigt härligt att få träffa honom. Vi skulle väl på en... Föreläsning då? Efter direkt? Mm, det var med Anders Magnusson som vi har intervjuat tidigare i podden. Bland annat avsnitt 50. Han är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Så var det. Mm. Vill ni veta mer om honom kan ni gå in på www.sorg.se. Väldigt intressant eh, hemsida. Men nu kommer alltså intervjun. Hej och välkommen till podden Jakob Lundqvist. Tack så mycket. Vi sitter här i Stockholm på ABF-huset och vi ska förstås prata om våran favoritserie Bonusfamiljen där du spelar William. Jag tänker att du är William. Ja. Ja, vi har om ursäkt för detta. Men <laughs> ni, är väl, ni är väldigt lika ja. till utseendet. Jag vet. <laughs> eh, och han har ju utvecklats mycket här i säsong tre och är en viktig del av handlingen. Och, eh, Invecklats mer tycker jag att ja. han har gjort. Ja, han har, har blivit tonårsstöd. Eh, ja. mm. ja. Och vi har ju haft med Niklas Engdahl som spelar Henrik. Så han har fått prata lite om den relationen. Men först kan vi väl få veta lite mer om dig. Eh, ja. Hur gammal du är och var du bor och så. Jag är fem. Jag fyller och jag bor här i Stockholm. Gör du någon teater så det går i någon. Ja, precis. Jag håller på med teater en gång i veckan, utanför mm. liksom, bonusmedlen och så. Mm. Hur fick du den här rollen? Gick du på någon audition och så? Jag men precis gjorde jag. jag. gick på en audition. Jag hade ju höllt på med teater ett tag och tänkte att jag skulle vilja prova film. För man har alltid sett alla skådespelare spela på film och liksom. att ja. ja, det där är kul. Alltså. Så mm. jag, jag ville absolut prova på det på något sätt. Och så hittade min faster faktiskt auditionen till bonusfamiljen. Och så mm. gick jag dit första gången. Jag fick ett litet manus innan och så testade de mig. De tyckte jag var bra så ville de träffa mig ännu en gång. Ja. Och då tyckte de att jag var tillräckligt bra så då då blev det William. Oh, ja. så sökte snabbt. du speciellt för rollen William? Eh, eller? Nej, jag sökte faktiskt för William och eh, Eddie då. Mm. Mm. Eh, samtidigt, så det var lite över ett sammankopplat manus så att de skulle se vem jag lutar åt mest på något sätt. Skulle du hålla med att de valde rätt att du är mer lik William privat? Ja, det skulle jag faktiskt säga. Mm. Absolut. Om du skulle beskriva honom som, eh, som person? Ja, alltså generellt en väldigt snäll och gullig kille, men Ganska privat på något sätt, inte, så, inte den pratglada typen direkt, Nej. men eh, väldigt smart, eh, gör alltid läxan direkt när han kommer hem, <laughs> höga betyg och allt sånt. Mm. Eh, tyvärr inte så jättemånga kompisar, men ändå väldigt snäll, men på något sätt också känslosam kille som håller känslorna inne i ganska mycket. Mm. Men, mm. Eh. Hur har det varit att kombinera inspelningen med eh, din egen skola? Ja alltså det har ju varit Det har man tänkt mig på innan liksom Hur ska det här För jag missade ju ändå en del av skolan Och man tänkte att Jäklar ja, nu kommer allt gå åt botten mm -hmm. Om jag inte klarar med skådespelariet Då händer ingenting Men Jag får ju slås ganska bra alltså Jag tror det handlar om att ha en bra liksom, Kommunikation med läraren då. Och liksom Ändå Visst jag har fått sitta Väldigt mycket sena kvällar och plugga För jag har ju missat Och så men nu har man ju alltså så digitalt så lätt att jag kan se vad mina kompisar har på lektionerna och om det, ja, det inte står där kan jag bara fråga mina kompisar vad de mm. har på lektionerna. Mm. Så det, det funkar väldigt bra absolut. Mm. Har du några erfarenheter Av att leva i en bonusfamilj själv Eller har du varit hemma hos kompisar Som har lite sådär varannan vecka Jag själv bor inte i bonusfamilj Men jag har väldigt många kompisar som har skilda föräldrar Som mm. bor i bonusfamiljer Och eh, man har ju en del och märker en del Och de här mm. konflikterna som uppstår i bonusfamiljen Tror jag väldigt många kan känna igen sig På något sätt för mm. Mm. Jag vet ju ändå på något sätt hur det är För jag har många nära vänner Som lever i en bonusfamilj liksom. mm. Mm. Hur skulle du beskriva hur William har ändrat sig i säsong tre från tidigare? Ja men i början av säsong ett möter man den här lilla killen som inte säger så mycket och är rädd lite och nu i säsong tre har han precis liksom Invecklats och blivit väldigt stöddig på något sätt, mm, tonårig, mm. han har liksom ändrat sin relation med Henrik som man kände innan helt, alltså plötsligt, ja. plötsligt när han ska bo med mamma blir ihop liksom, då, då går det verkligen inte allt Nej. fallerar på något sätt och ja. eh, nu har han bytt skola och eh, han fått nya kompisar lite kul för honom, absolut han kompisar men allt förändras, han är väldigt stöddig och han blir väldigt fixerad på något sätt skulle jag säga ja. Ja. så att en väldigt stor förändring för säsonghet, absolut en av de här kompisarna, eller den bästa kompisen, heter ju Frans. Uh -huh. Och jag tror att i ett tidigare avsnitt så kallar jag honom överklasskompis uh -huh. eller så. Och, och det är väl meningen att man ska ha lite de uh -huh. signalerna. Men jag tänkte, de här ekonomiska skillnaderna som uh -huh. är då till exempel mellan William och Eddie. Uh -huh. Hur tänker du kring det? William får ju... Pengar av uh -huh. sin farfar där uh, innan, innan han uh, dör. Och så till exempel så swischer han för att slippa uh. tvätta och sånt där. Ursäkta, right. right. det blir ju väldigt konstigt på något sätt. Det blir ju väldigt orättvist mm. samtidigt. Alltså, visst, det är ju Williams pengar, hans dem, men mm. det är kanske inte så schysst att gå och köpa en ny, liksom, dyr kaps och så En ny det. mobil och verkligen inte trycka upp den i dess ansikte, <laughs> men bara sitta där och sen. Ja, jag tycker inte riktigt att... Eh, det är inte likt William. på något Nej. sätt. Det, blir, det är lite av den här tonårsstörigheten som man ja. märker av på något sätt. Och Revolten där. Ja. Exakt, och mm. att det här med han bytt skola och hans mm. nya kompis Frans. Det är nog det här är beteendet mm. eh, av sin grund. Jag tänkte lite mer det här med, med Henrik. Han försöker ju få kontakt med William, men sen, sen tröttnar han ju också mm. och, och klagar lite och drar iväg till sin båt och så. Tycker du Henrik gör... Rätt liksom när han vill liksom, få kontakt? Eller tycker du att han bara skulle lämna William i fred? Alltså, jag tror att allt det här kommer ju för Henrik som en extremt stor chock. Mm. Alltså för, känns ju nästan som ena sekunden så att vi och spelade Minecraft tillsammans och nu sitter jag och tjurar och vi <laughs> verkligen inte prata om honom så fort han kommer till Monopol ja. när vi sitter och spelar Monopol så säger jag att ja, han kan ta över. Ja, just det. Så det kommer ju lite som en chock till honom och... Eh, Alltså det blir ju en väldigt dålig stämning när han reagerar som han gör. Men samtidigt beter ju William sig riktigt mm. riktigt illa verkligen mm. tycker jag. Och, så jag tycker att kommunikationen och hur de beter sig ja. mellan varandra är ganska risigt. Mm. Men förstås så skulle det inte ha varit så här om William inte hade besett sig som han gör. Men William har ju en anledning. Hur är det att spela någon då som är lite så sur i det. Är det roligt eller, eller är det svårt? Så. Jag nästan tyckte att det var lite tråkigt och lite jobbigt nästan. För jag, jag och Niklas, vi känner varandra av liksom, vi har jobbat länge nu och vi mm. har haft väldigt kul och det har varit väldigt kul att vara bra kompisar så här, mm. i serien och liksom, så här, utanför Och känna till varandra. Liksom. Men nu verkligen ska jag vara riktigt uppsäftig mot honom. <laughs> och det är liksom nästan känt lite jobbigt på något sätt att spela så i svårt eller så, men nä nästan jobbigt för man är ju vill att istället spela för man känner ju bara att relationen går ju bara neråt och neråt, ja. och, neråt ja. och neråt hela. Tiden. Och har du haft kontakt Mycket med de andra skådespelarna? Och... Alltså en del jag, jag och Frank, vi är ju närmast varandra så mm. Vi snackar lite så här ibland Vi har inte träffats jättemycket men eh, Vi hörs till lite ibland Och vi har varit med i lite intervjuer och sånt tillsammans ja, och, alltså, Jag skulle säga att vi är bra kompisar mm. Jag hörde av Amanda, Amanda Lind Att hon, du och hon också hade bra ja. Hon, så mm. Ja vi, är väldigt bra, vi, har, vi har haft ett väldigt bra team Det alltså. ja. har varit väldigt kul mm. verkligen vi har ju lite växt upp för andra nu Alltså det har ju pågått hur länge sedan är det du påbörjade det vi i nästan Jag tror vi började 2015 Så det är snart exakt fyra år sedan Just Det har ju det hänt väldigt något. mycket Så <laughs> vi har ju verkligen lärt känna varandra och... mm, mm. Hade ni anat Att det kunde bli en sån succé som det blev Nej alltså, det tänkte jag inte liksom, Det var ju mitt första tv-projekt mm. Och så tänkte jag liksom Man spelade in det sen Sen när det var skulle det släppas när det kom ut man var, tänk, tänk, tänk om, det är dåligt, alltså, tänk, tänk om det är, liksom, tänk om folk skriver dåligt om det, liksom. Ja, ja, ja. och så blir man lite rolig för det. Men sen har jag, jag har bara märkt av ganska bra grejer, mm. i alla fall, mm. lyfta bra, alltså hufvstap bra, recensioner och sånt. Så, alltså, det, är, det är lite sjukt nästan. Tycker, så att liksom Folk gillar vad man gör på något ja. Men kan du känna då att du växer med det Att du, du kanske tänker ja, men Jag är jäkligt bra liksom, eller alltså, Är du orolig när du ska prestera Nej egentligen inte Inte just när jag ska spela in För alltså, vi får ju liksom feedback på hur vi ska göra och, man, Visst man har sagt det Ibland men så har de har ändå här, Försökt påminna en Alltså de, du valde, de valde ju dig, alltså mm. det var ju du som gjorde Från det bäst på mm. castingen, det är därför du är här Så har mm. man liksom försökt tänka Och man ska inte vara orolig Men sen när det väl ska visas, det då det Har blivit lite man har tänkt mm. efter Men jag, jag tycker att Jag, jag är i alla fall nu med min insats i alla mm. Och dina kompisar och polare Tyckte de att det var bra eller? Många tyckte det var bra alltså, jag, vet, jag tror det jag gick i sjua när det kom ut först och då, det var inte jättemånga som tänkte på att liksom, det var bra eller så var mest kul och jäkla det är, är Jakob liksom. Men ja. nu eh, pratar man, nu är lite mer mogen Visst jag var mogen då också Men nu är jag ännu mer mogen mm. Och så pratar man med folk och de bara jäkla du, du är riktigt bra ja. liksom. Och jag, jag har svårt att liksom säga mig själv bara, oh, jag är jättebra liksom, jag är mm. jätteduktig Men det betyder mycket när man hör från annan ja. Blir du igenkänd ja. på stan också någon gång? Så uh, att, uh, absolut, uh. det händer Och folk vill ta bild och sånt ja. Hur känns det? Uh, det är ju mest kul alltså, det är, mm. alltså när folk kommer fram och säger liksom, Gud vad du är duktig Och ja. så. Och det är ju bara liksom jättekul Men det kan ju vara lite tråkigt när folk Viskar och sånt Och ja, försöker smygfotan och, ja, och, ja, och, ja. och står i hörn och kollar på en Och <laughs> pekar och viskar Det, är, exakt, det, är, det kan faktiskt tycka är lite jobbigt mm. Mm. Vi pratade ju innan om Martin frågade om skolarbetet hade blivit lidande. Jag tänker, mm. dina personliga relationer har de blivit lidande? Alltså polar och sånt. Har du känt det utanför när de andra har kunnat hitta på saker och så? Eller har det funkat? Eh, nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag har inte påverkats riktigt för inspelningen är aldrig på helger. Så, eh, jag skulle säga att det är mest på helger som man träffar kompisar och så. Annars mm. sitter man hemma och plugga man kanske träffar någon så här. Mm. Men så det är det ju aldrig på helger liksom. Så då visst man ju visst att några grejer ibland eller så. Mm. Men... Eh, Nej, jag tycker inte. nej, det tycker jag inte. Mm. Har du någon speciell hobby eller någon sport eller sådär som du håller på med? Pff, nej, inte egentligen. Det var det jag som var grunden till jag började med teater för jag kände aldrig att jag var riktigt nej. sportkillen. Nej, inte. Men jag spelar lite golf ibland och så, men mm. eh teatern är ju min fokus. Är, ja. ja. är det det som du tänker att du vill ha det som ett yrke någon gång i framtiden? Ja, det skulle vara jättekul. Jag vet inte riktigt. Jag är lite osäker. Man vet ju aldrig vad som händer, men nu ser det ut som kanske det, mm. att det skulle vara kul. Mm. Ja. Har du, vad har du valt för gymnasielinje nu? Jag tänker det är äh, i samma ålder som du. Jag så. har jag valt så här, ekonomi som första och sen har jag valt estet som mm. andra hans val. Mm. Mm. Har du något uh, skådespelarjobb som du vet uh, är på gång Något i framtiden? Inte just nu, men jag har liksom känt att nu går man liksom i nian och det är mycket senat mellan mm. alla prov. Och för att komma in på ett bra gymnasium så måste man prestera liksom, mm. topp-topp. Mm just nu tar jag lite lugnt och fokuserar mest på skolan mm. ändå. Jag tänkte på en lite dramatisk scen är ju när Eddie och William hittar Ingmars sån här cannabispray och, och sprayar och blir helt eh, flummiga. Ja. Det var ju nästan lite kul i början men sen ganska läskigt ja, för vet. att de mår ju väldigt dåligt och blir rädda ja, och så. Hur var det att spela in eh, den scenen? Ja, den scenen var, eller de scenerna nästan... Eh, var väldigt speciella. Det var liksom när de sa när jag läste morgon så att vad jäkla vi ska bli höga. <laughs> så. Så men det var, var riktigt så spännande. Alltså, väldigt stor insats från Frank verkligen ja. när han alltså han, han spi och massor massa ja, allting och, och jag jag blev ju mest väldigt flummig liksom och så men alltså det var var starka scener på något sätt. Mm. Och jag tycker att de visar, de visar också att Frank och William kommer under väldigt nära. Precis, eller tänkte jag också. På, ja, det kommer väldigt nära. Och sen får en helt ny relation ja. med brorsor Ja Elias faktiskt bättre ja. samman ja, den Vi går ju igenom det tillsammans. Mm. Liksom. Och det börjar ju med att vi försöker visa vem som är stark något sätt ja. Och sen så kommer vi ut som kompsen. Ja. Ah, så so, do drugs and <laughs> be friends. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, men just att krisen gör lite att man in kan slätta samman. Så kan uh, det vara. Mm. Jättekul att ha det här. Vi sitter ju som sagt i eh, lite rörig miljö mm -hmm. så det kanske låter lite runt om oss. Men eh, vi vill ju önska dig lycka till med, med alla kommande, kanske någon annan tv-serie eller teater och så. Vi vill ju ha en film också, en film. Mm. Ja, det tänker jag att det skulle ju passa jättebra att, att göra. Det kanske det vara vara några riktigt. år till att man väntar och ser vad som händer då. Mm, så. Ja. Vad händer sen? Vad ja. händer sen i bonsamhet? Det skulle ja. vara jättekul. Cool. Ja, och så har jag ju lovat min son, Lycke heter han, att jag ska hälsa uh -huh. till dig från honom. Absolut. Så jag, sa, jag tror inte att han vet vem du är, sa jag. Nej, men hälsa ändå. Så. Ja, jag <laughs> Absolut. Nu. Ja, men Han tittar ju på serien, han och hans flickvän. Och ja. så spelar han mycket gitarr och så. Så att mm. han, han är mer för det. Och så mm. stora syran gillar mer cosplay och lite sådär. Jäklar, så ja. Att, ja. Äh, hälsa Lycke till oss. Ja. Ja. Tack. tack så mycket Jakob. Ja. Ah, Tack. Tack och lycka till. Ja, då tackar vi Jakob Lundqvist för att han tog sig ända in till centrum från Danderyd där han bor. Mm. Det hade ju varit väldigt kul att se honom i någon annan roll än den som William. Ja, men det kommer vi ju få. Han vill ju bli skådespelare och han är ju väldigt duktig så att ja, vi kommer så. nog få se honom i både en och två och tre och flera roller i framtiden. Mm, hoppas det. Vi håller ju på att gå igenom FNs barnkonvention. En artikel i veckan. Precis, det bestämde vi ju när vi intervjuade Åsa Ekman som var jätteduktig på barnkonventionen och då tänkte jag att shit var inte duktig jag är på barnkonventionen och att det var lite skam över det. Att jag inte gjorde det så att nu har vi bestämt att vi ska lära oss den. Och då blir det ju lite roliga diskussioner också samtidigt. Förra veckan pratade vi om artikel 16, varje barns rätt till privatliv ska respekteras. Och nu är vi då framme vid artikel 17. Vill du läsa den? Ska jag läsa den? Okej. Okay. Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv- Staten ska ta allsvar för massmedias roll när det gäller varje barns tillgång till information. Mm. Det där visste jag verkligen inte alls. Nej. Att det var så. Men det kan man tänka att det ska inte bara rikta sig till vuxna. Och därför finns det ju till exempel Lilla Aktuellt på tv och det finns klarspråk i radio som är lite enklare nyheter mm. språkligt sett och så. Men jag tänker också lite på det här att det känns nu som tack vare internet att ungdomar inte är så intresserade kanske av vanliga nyheter från sitt närområde eller från Sverige. De har ju möjlighet att följa helt andra saker på nätet. De kanske vet väldigt mycket men inte det som vi tycker är självklart. Eller så är det bara så i just vår familj. Mm. Och Jag vet inte, jag tycker det är lite synd men å andra sidan så man måste kanske inte vara allmänbildad. En sak som man utsätts för är ju också det här med fake news mm. och sensationssaker. Att, att det är det som folk vill läsa. Man vill, man, det klickas på sånt som är så här oh, wow! och läskigt och så, men jag vet inte. Jag tror ju att om man har lite koll på vi säger de svenska stora tidningarna eller sin egen dagstidning där det inte finns fake news då kan man också lättare identifiera när det skickas ut låtsasnyheter eller Saker som ska påverka oss. Men vilka tidningar ska man följa då? Jag tycker faktiskt, förlåt, men Aftonbladet och GT och då, De har blivit också väldigt skvallertidningsaktiga tycker jag. Mm. De har ju den nackdelen att de får inte in några pengar via prenumerationer. Utan de måste ju bara leva på sina annonser. Så de måste ju så att säga sälja sina artiklar på ett annat sätt. Och det kan ju bli lite mer hårdvinklat där. Sen har de också... Väldigt mycket bra texter, grävande journalistik och så. Men jag kan hålla med om att ibland så blir det lite väl kändisfixerat och sådär. Men jag menar, det finns ju Sveriges Radio, SVT har ju appar. Det finns en som heter Omni som sammanfattar lite och skickar ut när det händer stora saker. Så att man vet kanske om någon välkänd person dör eller om det händer något politiskt som är väldigt viktigt som påverkar oss och så. Hur ska vi som föräldrar ta ansvar för att våra barn får del av det som händer då? Ja egentligen har ju vi föräldrar också ett ansvar. Till exempel att man kanske pratar lite när man träffas. Vi säger om man sitter och äter om det har hänt något stort i världen. För att höra lite om barnen vet om det och om de tänker att det kan påverka dem och sådär. Ja det kan vi faktiskt försöka göra. Och speciellt du som är en tidningsman borde ju ha extra mycket ansvar få informera mig mm. som inte läser så jättemycket tidningar och även så tittar jag inte på TV speciellt nej, mycket. Nej. Så att du kan få informera mig och barnen samma, <laughs> sammanslaget där. Nej, jag tror att eh, även i skolan att man använder dagstidningar kanske lite mer än vad man gjorde förr då, att man läser texter som är lite nyare än Själva skolböckerna då. Men har de inte sådana här nutidsquiz och sånt? Jo, det tror jag och det hoppas jag. Så att eh, jag tänker att har man lite koll på det som händer- då kan man lättare liksom navigera och, och hitta sig själv också. Så. Ja, mer nutidsquiz och nutidsinformation till barn i skolor och i hemmen. Mm. Och det var alltså FNs barnkonvention, artikel nummer 17. Varje barn har rätt att få tillgång till information- Via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information. Mm. Då är det väl dags att vi pratar lite om senaste avsnittet av tv-serien Bonusfamiljen. Som vi har för vana att göra eftersom vi älskar den serien så jättemycket. Mm. Och nu har vi kommit fram till avsnitt åtta. Och den både börjar och slutar med Lisa och Patrik. Att de... Erbjuds att göra ett test för att se eventuella kromosomavvikelser till det lilla fostret då. Men man får inte något besked förrän i avsnitt nio. Nej. Patrik ska ju visa killarna i sin bonusfamilj där hur man tvättar. Men Ville som har fått ganska mycket pengar i arv från sin farfar han betalar ju Eddie sin bonusbrorsa för att slippa. Han har ju märkt att hela Frans familj slipper och tvätta. De kan ju betala för att någon gör det åt dem. Och Frans är ju hans kompis som också vill att han ska gå på en speciell internatskola tillsammans med honom. Mm. Och det sätter sig Patrik och Katja, Villes föräldrar, emot. Mm. Även om Ville säger, ja men Frans pappa betalar ju. Mm. Och jag kan hålla med om att det hade varit konstigt att någon annan skulle betala. Då skulle det vara upp till dem om de sen plötsligt säger nej, vi betalar inte då kan man inte backa från det. Men framförallt tror jag att det är det där känslomässigt att Patrik och Katja vill inte att deras son är borta från dem i flera år och att de inte då kan påverka hans värderingar och sådär. Fast jag hade nog inte haft några problem med om någon hade erbjudit mitt barn att få gå en fin skola och mitt barn hade velat det. Mm. Det beror på vad man tycker är en fin skola. Om man vill att William ska få dem värderingar som till exempel Frans och de andra. Det är ju mest rika, mest överklass. inte du är och... lite fördomsfull nu mot rika, överklassmänniskor? Jo, att du det... ens använder det ordet överklass. Men i serien är det så att Frans är van vid att man kan betala för att slippa göra sånt som är jobbigt eller tråkigt. Men det är ju det vi har utdraget till. Ja, och då måste någon som är fattig göra de uppgifterna. Man bara ger dem arbetstillfällen. Mm, man kan se det så också. Men vill man att en son eller dotter ska få de värderingarna att pengar är viktigt, att man kan köpa sig fri från allting. Äh, det är så... kanske inte. Det, jag tror att de tänker så. Jag säger inte att jag tänker så. Du tänker så. <laughs> jag tycker att det är bra att barnen bor hos oss varannan vecka så att vi kan se hur de utvecklas och kanske vara bra förebilder. Det är sant. I en bonusfamilj så ser man sina barn sällan nog med tanke på att man bara ser dem varannan vecka. Så det kanske är lite tråkigt att skicka iväg dem. Men, men. Mm. Sen påverkas ju faktiskt Eddie också av det här att William betalar honom för sen. När de pratar om att diska då säger Eddie att bara om jag får betalt. Och ytterligare lite senare när Bianca vill att han hjälper till att passa lo lite så säger han att ah, men då måste du swisha mig hundra spänn. Annars så skvallrar jag. För det är ju Bianca som har tagit det ansvaret att passa sin lilla syster då. En sak har du rätt i och det är att pengar ställer till det antingen man har för mycket av det eller för lite av det. Så att, men det är en helt annan diskussion. Mm, men det blir en obalans där, det ser man ju. Mm. Sen så fortsätter de här problemen då mellan William och Henrik. Deras relation när Henrik har kommit in och blivit lite bonuspappa där. Och det är lite därför han vill dra iväg till internat också känns det som. Det verkar vara så här manligt, man vill dra iväg. Ville vill dra iväg till internet och Henrik vill dra iväg till båten. Ja just det och där tror man ju kanske och i alla fall Katja tror att det är för att han är fundersam över deras relation och den här nya bonusfamiljen. Men han har ju träffat sitt ex Camilla och hon har redan då förlovat sig och blivit gravid. Varför har alla ett ex som heter Camilla? Du menar jag, dina tidigare män? Jag tror... Anders som då är pappa till mina tre första barn. Han har ett ex som heter Camilla. Mattias som är pappa till mitt fjärde barn. Han har ett ex som heter Camilla. Och jag vet att du har ett ex som heter Camilla. Jo, men det är ett vanligt namn. det är namn, samma är det... Camilla som liksom bara om, svävar omkring och är tillsammans med alla och sen inte är det längre. Nej, men det det eviga är eviga ett... exet. Döp inte era barn till Camilla för då kommer de att vara någons ex. Jag tror bara att det är ett vanligt namn när man är född på 70-talet. Det är som en konspirationsteori. Det är en ovanlig spaning där. I alla fall så är det ju så att Henrik inser att han kommer inte få några biologiska barn. Och det är det han behöver tänka över medan han fixar med båten där då. Och sen när de pratar om det här så kallar ju Katja problemen mellan Henrik och William att vi går igenom grundläggande bonusfamiljsproblematik. Det är rätt bra uttryck faktiskt. Men det tycker jag och det finns vissa saker som uppstår nästan i alla bonusfamiljer i olika nivåer och former som man skulle kunna kalla då för grundläggande bonusfamiljens Och det är ju mycket för att man är två olika familjer från olika bakgrund också kan det ju vara så att man har haft bonusfamilj innan. Man ja, kanske inte går direkt från kärnfamilj till bonusfamilj utan man kanske går från en eller två bonusfamiljskonstellationer och jag tänker, och det har vi ju tänkt mycket i de här 99 avsnitten plus några till, att just för barnen att knyta kontakter som sedan bryts, som det sedan inte finns någon slags modell för hur man håller kvar vid efter en separation och sen så ska vi knyta nya band. Att det är inte alldeles okomplicerat. Nej, och det tas nog inte upp i tv-serien, men William har ju faktiskt en erfarenhet av en slags bonuspappa det var när Katja var ihop med Branko som spelas av Dragomir Mursic mm. som vi också har intervjuat så då kanske han tänker att det inte är någon idé att satsa på relationen med Henrik för Henrik kanske snart försvinner ut ur delars liv på samma sätt som Branko gjorde. Och dessutom så har ju Henrik och Katja gjort slut en gång tidigare så det kan ju också vara så där: ska man knyta an till en människa som kanske försvinner igen det är, jag tror att det är större problematik hos barn än vad vi vuxna mm. kanske inser när vi gör slut och blir tillsammans och gör slut och blir tillsammans med våra ex som alltid heter Camilla. <laughs> Just det. Vad är den manliga motsvarigheten? Vad tycker du är... Ja, Alla tjejer har ju varit tillsammans med någon som heter... Mattias. <laughs> du har ju varit ihop... Med två som heter Mattias Lind dessutom. Det tycker jag är fantastiskt. Det är rätt ovanligt. Ja, och så gick jag på balen i gymnasiet, avslutningsbalen där, med en kille som också heter Mattias. Mm. Så att det är inte bara det att alla, allas ex heter Mattias, utan alla mina ex heter Mattias. Ja, just det. Eller Anders, eller Peter, eller Göran, eller Robert. Och jag har ju två kompisar som heter Mattias. Som jag så när, inte har varit tillsammans med. Nej, men när jag pratar om dem, om jag bara säger Mattias så kan det bli förvirrande. Väldigt förvirrande. Har det Anders varit ihop med någon som heter Mattias? <laughs> nej, men med en som heter Camilla. Ja, just det. Så det. Vi har ju redan pratat om den här scenen när Eddie och William testar farfar Ingmars sån där cannabis-spray. Så den kan vi ju lämna. Förutom att jag än en gång vill säga att jag tycker att killarna gjorde en fantastisk bra rollprestation. Ja, man kan verkligen känna hur obehagligt de har det där. Ja, och föräldrarna och hur allting blev. Mm. Och vilken tur att de hade så många föräldrar. För det var väl Henrik som till slut kunde svara ja. när de försökte få tag på någon. Mm. Så att fler föräldrar, det är helt okej. Okay. Bara man fortsätter att finnas där för barnen så tror jag inte att många föräldrar är problemet. Jag tror att det problemet är att föräldrar som försvinner eller föräldrafigurer som försvinner. Mm. Ska vi säga någonting om pungscenen eller ska vi släppa den? <laughs> pungscenen? Ah, ja, ah, du vill ju gärna. berätta du. <laughs> Nej, det är lite roligt att lilla Goses, mormor och farmor har en liten kamp där om liksom vem som är bäst och vem som helst ska ta hand om sitt barn. Och kallar hon för Gose. Han heter Josef. Ja, just det. Det är ju Bigge som kallar honom Gose och hon säger då att ja, men man kan kolla hur små pojkar mår genom att känna på pungen. För om den är för slapp då är de för varma. Men är den liksom fast, då är det lagom temperatur. Det känns inte så någonting som man skulle lära ut på så här, hos dagispersonal. Så. <laughs> hon säger ju att hon har varit barnskötare. Det är ju Marianne Mörk, jättehärlig skådespelare och sångerska också. 60-70-talet var en mörk period för barn. <laughs> ja, det var Bonusfamiljen avsnitt åtta. Jag hoppas att ni tittar eller att ni vill titta i kapp via SVT Play. Vill du titta i kapp nu så är det lite sär för då har vi spoilat allting för dem. Ja, men det är ju intressant att se det ändå. Och det finns mycket som vi inte har nämnt också. Sant. Mm. Till exempel om när Bianca försöker jobba en dag hos Lisas barndomskompis Tove. Alltså jag tycker Biancas rolltolkning av tonåringar är så bra. Mm. <laughs> alltså det är precis så de är. <laughs> Amanda Lind är det ju som spelar Bianca och... Ni kanske inte blir förvånade om jag säger att vi har haft med henne i podden. Och det var ju väl, våran son Lycke väldigt imponerande. <laughs> ja, just det. Ett år senare. <laughs> ja, då är det väl dags att gå vidare. Och du kanske har någon spaning även denna veckan. Jo, men det kan jag nog åstadkomma. En sak som jag har märkt den här veckan. Det är det här med att ha tonåringar i bonusfamiljer. Mm. Mm, eller i alla familjer kanske. Men just i bonusfamiljer. Och det är att jag har kommit på att det är bättre att jag hittar på saker när de är hos sin pappa. Jaha, varför det? Jo, för att om jag gör saker när de är hos sin pappa så vill de gärna följa med och så får de det. Och det är inga problem. Men om jag hittar på saker som är så här familjesaker när det är mammavecka. Då är det oftast att de inte vill följa med. Och då måste jag... Se till att de är omhändertagna som det är i mammaveckan mm, mm. Så måste se till att ja, men de ska ha mat och så Hemma fast jag har åkt iväg Och det blir det ju inte Om jag bestämmer någonting kul På pappaveckan och de inte Följer med mm, då tar mm. ju pappan hand om dem Och följer de med så följer de ju med Så då har jag tänkt att På veckorna ska jag inte hitta på Någonting då ska vi bara vara hemma Och ha tråkigt och så hittar jag på allting kul På pappaveckorna och vill de följa med Så får de Nackdelen förstår du någonting vad ja, jag sa jag nu? Jag förstår och eh, nackdelen är väl bara då att eh, dels finns det risk att de redan bokar in saker med sin pappa. Det kan vara träning och det kan vara annat och sådär. Och sen så är det ju kanske svårare att få med Helle eftersom hon bor en bit utanför centrum och, och att hon då också har aktiviteter. Ja, man måste bara ha tonåringar. Understånd. Man måste, detta funkar bara om man bara har tonåringar. Nej men nu under påsk så, så har det ju funkat. Alla är inte med på allt men de som inte är med har det bra hemma hos sin pappa. Ja, precis. Så, jag förstår så det var min spaning där Aha. att sluta försöka dra ihop familjesaker på mammaveckorna. För det är alltid någon som inte vill följa med. Mm. Och, och, sådär. och det här du sa med att eh, det blir krångel att de planerar saker med sin pappa. Det är ju samma sak på mammaveckan. Så att det tycker jag inte är något större problem. Det kan ju vara så ibland att vi bestämmer någonting och... Då ska någon iväg och träna och så ja, ja. i alla fall. Så att, så är det. Nej, det här är min nya grej. Jag mm. ska bara hitta på saker på pappa veckorna. <laughs> ja. Vilket i vårat fall funkar eftersom det är så att, att det inte är några problem för pappan ifall de vill följa med. Mm. På. Det, är bra. det hade ju varit lite jobbigt, tror jag, ifall en mamma hade bestämt sig för att göra så. Eller en pappa då. Och den andra föräldern inte hade gillat det. Det hade mm. ju bara varit det hjälp. Så bara, nu ska jag åka till Disneyland. Det är pappavecka. Och man var nej. Så är det lite på sommaren ju att man får försöka säga till i god tid. Om man ska byta lite veckor. Om man ska iväg på något större och så. Ja, precis. Nej, men vi har det bra. Vi är här bak i bilen. Och sen hade jag ju en spaning till. Vad var Jaha. det? Jo, att en bonusförälder vill oftast att ett barn, bonusbarn då, Lär sig någonting i en situation medan en ursprungsförälder som är jag då i det här fallet vill gärna att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Men beror inte det på personlighet mer än att man är biologisk förälder eller vårdnadshavare och så? Nej men vi har ju varit inne på det här för det här med curling, att du tycker att jag curlar barnen lite. Mm. Och då kan vi väl översätta min spana till att en bonusförälder är sällan en curlingförälder. Aha. Och en ursprungsförälder är det ibland. Men i och för sig så tror jag att det finns bonusföräldrar som går in och fjäskar väldigt mycket och är de snälla för att då får de liksom direkt bekräftelse och kärlek för att de är så snälla. Ja men det kan det vara. Men kan du, kan du tänka dig så här att jag har en inneboende vilja att mina barn ska ha det bra. Mm. Och slippa lidande. Ja, ja. Som en bonusförälder då du kanske inte har på samma sätt. Att du är mer så här. Ja men de ska lära sig saker och de ska kunna klara sig. Och... Men har du den här drivkraften att du liksom vill att de ska få det. Får du någon slags glädje när dina bonusbarn har glädje? Ja och jag tror bara att det är skillnad att jag kanske just om vi pratar om. Våra olika perspektiv, att jag tänker lite mer långsiktigt. Att om jag och heller gör någonting och så märker jag att okej, okay, det blir jobbigt för henne att skriva om det eller plocka upp någonting efter sig. Eller, jag kommer inte på något riktigt bra exempel, men någonting som jag tänker att ja, men det mår hon bra av att kunna inför framtiden. Så tänker jag mer långsiktigt och jag tror att det ligger mer i personligheten än att jag inte har varit med henne i hela livet utan att jag har kommit in som en bonusförälder. Mm. Okej, okay, men då kanske jag kan ändra min spaning lite till att en bonusförälder vill oftast köra ett bonusbarn för att få direkt bekräftelse från bonusbarnet medan en ursprungsförälder körlar ett barn för att de har en inneboende drift att underlätta för sina barn ja det var min spaning då? Det tror jag att själva curlingen kanske har olika orsaker. Jag tror att det är lätt som föräldrar. att är man snäll och säger ja till allting då får man ju en slags uppskattning för det. Men man kanske inte får den långsiktiga respekt. Man kanske inte ses som den ansvarstagande och jämnbördiga föräldern. Och det tänker jag att det är dit jag vill nå någon gång. Att barnen kan se att jag tar lika mycket ansvar för hela familjen- och deras framtid som du gör. Jag har en liten appendix till min spaning då också. Ja. Och det är ju att en bonusförälder som är extra snäll- mot ett bonusbarn och får den här, som du säger- omedelbara bekräftelsen för att den är snäll- genom att kanske bonusbarnet uppskattar det. Det är ju faktiskt plus för bonusföräldrar- för det har oftast inte vi ursprungsföräldrar. Vi gör ju saker och ting för våra barn hela tiden- snälla saker och uppoffrar oss och viker oss lite dubbelvikta som barnen kanske inte kommer att uppskatta och förstå förrän de själva får barn. Så att det är lättare för en bonusförälder att göra någonting snällt för ett bonusbarn och få den omedelbara bekräftelsen än för en ursprungsförälder. Mm. Sen tror jag inte att man ska hamna i bara det ena eller det andra. Jag försöker ju vara snäll och göra massa tjänster och ge barnen massa saker också. Så att de både tycker att jag är schysst men att de även vet att de kan inte bara köra över mig och komma till mig och fråga för att jag alltid säger ja. Det är roligt att du säger det där med tjänster för att det är ju faktiskt ditt kärleksspråk. Ja just det. Det är så du säger till andra människor att du tycker om dem. Det är när du utför tjänster för dem. Och då kan vi ju osökt presentera nästa veckas gäst som är Helena Arkem. Som har skrivit boken Kärlekens språk som släpps idag, måndag 22 april. Som handlar om de här fem olika sätten vi har att visa kärlek. Ja, det är inte bara hon som har skrivit boken. Det är, Åsa det är väl i högsta grad Åsa Nyvall eftersom Åsa har länge haft föreläsningar som handlar om kärlekens femspråk och så kom Helen i kontakt med henne och blev så begeistrad i det här konceptet att hon sa, vi måste skriva en bok eller rättare sagt, hon sa, du måste skriva en bok men då sa Åsa, vi gör det tillsammans. Just det. Helene... För hennes kärleksspråk är att skriva böcker tillsammans med <laughs> andra människor. Ja, just det. Fast Stora bonusfamiljboken skrev hon ju själv och den... Har... Helene, alltså. Just det, och den har vi pratat om. Hon har varit gäst, men det var ganska länge sedan. Men? Hon blir alltså gäst i avsnitt 100. Åh, oh, det måste ju vara en hedersutnämning. Ja. Vad ska vi göra för speciellt i det avsnittet då? Vi ska göra ett stort test med ungefär 150 frågor för att se vilka av kärlekens språk som vi använder mest. Vilket är vårt primära och sekundära av de språken. Ska vi göra det i podden menar du? Nej, det, det tar ta jättelång tid. Vi berättar resultatet. Jag ska bara avslöja en intressant sak till då i och med det här testet. Och det är ju att Åsa och Helen anser att man föds med ett primärt kärleksspråk. Så det är ja. ingenting som man lär sig utan man föds med ett primärt och sen har man ett sekundärt också. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Och det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. Så du ploppade bara ut ur Mamma My och så började du att göra tjänster för människor för att visa att du älskar dem. Precis, det är därför Sådär. jag finns. Jag torkar upp den här bröstmjölken mm. här och, och viker mina egna blöjor. Och... Precis så var det. Mm. <laughs> ja, vi börjar närma oss slutet men vi vill ju gärna tipsa om Instagram-kontot plusmaman Precis, där har ju jag min kamp som inte har varit så camping. Det är faktiskt varit ganska kul. Men jag ska ju gå ner 30 kilo på 30 veckor tillsammans med min PT Petra från Golden Wellness här i Varberg. Och jag har ju gått ner 20 kilo. Det är jättebra. Det kan man inte tro när man tvingar se mig, men det har jag. Man kanske inte kan tro heller att jag gick upp 30 kilo sedan jag träffade dig. Nej. Nej, alltså hur fet var jag egentligen? Nej, jag tycker det syns jättemycket. Och... Vi kan skriva i boken Kärleken är blind. Och mitt ex heter Lind. Ja, just det. Mm, det blir en stor säljare. Jag tänkte att du har ju också gått ner väldigt mycket i vikt. Mm, jag har ju passerat 10 kilo. Jag tänkte att jag skulle gå ner 13, kanske. De Så som du jag gick är ju upp. nästan i mål. Mm. Och jag har ju i alla fall 10 kilo kvar. Mm. Så tänkte att, kan inte du liksom suga ut lite av mitt fett? <laughs> Hur då? Så att vi kommer liksom mer i. Ja, men om du suger ut fem kilo av mitt fett så går du upp fem kilo ja, just det. och så har vi ungefär lika mycket vi ska gå ner. Om det gick att göra, och då, då skulle jag också hamna en fem kilos klump i min mage som sen skulle liksom passera igenom systemet och så kanske komma ut så att jag skulle kunna skita mig i smal men, lite också. Du kan inte säga skita på den. Jag Vad äckligt. Ja, ni behöver inte det jag tänkte, måla ha var... en bild av det här. Nej, verkligen inte. Jag tänkte mest fråga dig om du, skulle du ha gjort det om det hade varit möjligt? Hade du tagit fem kilo fett för mig ifall det hade varit möjligt? Lätt. ja Det är klart jag hade. Är jag... det som en slags tjänst? <laughs> ja. Nej, men det är ju en kärlek att man delar eh, Kärlekens vardag. språk är om man bär den andras fett. <laughs> jag minns faktiskt. Det var inte så länge sen för det var igår så hade du glömt din stegräknare, din klocka när vi var på den här långa påskpromenaden. Du ja, det hade var gått miste väldigt om 3-4 tusen steg säkert. Och då när du kom hem så var det en av oss som sa att ah, men jag kan göra de stegen åt dig. Jag lånar din klocka och drar iväg på en promenad så blir det liksom rättvist för dig och så behöver du inte gå massa extra steg. Det var väldigt snällt av dig men jag kände ju ändå att när jag får göra det själv. Så jag gick och gick och gick och gick tills mina fötter nästan mm. ja Och så kom jag upp i mina 20 000 steg. Det var en lång väg från att ni ska följa Plusmamman på Instagram. Mm. Ni kan även följa vårt vanliga Instagramkonto bonuspappan.plusmamman och så finns vi ju förstås på Facebook och där har vi även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Ja vi har fått en hel del nya medlemmar där vi har bara inte haft någon diskussion den här veckan. Nej, men det kommer roliga, intressanta frågor lite då och då. Där man kan delta eller bara läsa för att se om man känner igen sig. Se hur andra bonusfamiljer har det. Så fortsätt att höra av er. Vill ni mejla så kan ni göra det också. Bonuspappan.plusmamman.gmail.com Och vill ni ge oss fem stjärnor på iTunes så kommer vi inte protestera. Och vi kommer att bli så glada. Det har du alldeles rätt i. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hejdå! Nu är det påsk. Ja just det. Har du köpt något påskäg till mig? Det får du väl se när du hittar det. <laughs> du har inte köpt något påskäg till mig. Jag har gömt det så bra så att du kommer hitta det nästa påsk. Ja, ah, smart Precis. Jag har gömt ditt ägg så väl Så att du kommer inte hitta det förrän jag har hittat mitt Ah spännande Jag har på samma ställe som du har gömt mitt <laughs>